7 și 17 minute Cred că așa a zis și domnul Ponta Domnule, Ponta asta e periculos rău Vlad. Da, de ce? Băi, s-au luat 20 de miniștri după el Și au făcut copy-paste pe, demisii. pe demisiile alea, mă rog, retragerea demisiilor da. Deci o a despreiat cât a stat Ponta la guvern secretar general? trei da, zile? 2-3 zile? Uite, ma, așa se face <laughs> Ați văzut, oameni buni. ați văzut ceva mai penibil? Vați fi imagina ceva mai penibil? decât da, da, era retrage previzibil. acestor de misi. Ce să fie previzibil? Ca tot să fie ca oile. E ceva inimaginabil. Care nu, să facă același lucru. Nu mi-aș fi imaginat niciodată ce poveste de un ridicol nici măcar nu mai e ridicol. Este un penibil, jalnic. Deci toată lupta asta venită dinspre... Adică lupt... Credeam că distracția s-a terminat după ce a trecut moțiunea de cenzură, am zis, ok, acum în sfârșit intrăm. Da, pe nu poate să mai apară ceva la fel ce de să mai apară. Gata, se fac negocieri, urmează desemnarea unui, prim, unui nou prim-ministru, vot de investitură, la revedere, pa! Și a apărut chestia asta. Asta dovedește că Dragnea nu are mai multe butoane, să știi. Adică nu sunt butoane pentru fiecare dintre noi. Nu, are un, are un singur Are un buton. Da. Băi, am citit odată o mărturie, uite, nu mai știu unde, la un gazetar, un jurnalist pe politic. Cum își selectează domnul Dragnea colaboratorii apropiați? Hmm. Îi trimite de la primele întâlniri. Deci întâlnește pe cineva și se gândește că ăsta ar putea fi un tip, uite, cu care ar putea colabora. Dar vrea să vadă dacă poate avea încredere în el. Așa. Și îl trimite după țigări. La propriu. Îl trimite după țigări. Și dacă simte vreo ezitare, vreo mormăială ceva, renunță. Înseamnă că nu e omul pe care îl caută. Bun, eu multă vreme am, primit, am privit așa, cu scepticism povestea asta. Am zis e prea frumoasă ca să fie adevărată. Dar văzând ce se întâmplă, mi se pare mai mult decât plauzibilă. Mi se pare aproape sigură. Da. Pe care baxuri de țică sunt miniștri ai guvernului <laughs> României. România nu este o țară totuși de lumea a treia. Nu e o țară bananieră, cum se spune. Este o țară a Uniunii Europene. Suntem europene. Avem totuși cât de cât 30 de ani de democrație. Cum să faci așa ceva cu proprii tăi miniștri și cum să te comporți așa dacă ești ministru în guvern? te sună de la partid, ia, acum te faci de râs până la capăt, îți retragi demisia. Vezi că îți trimit un text, semnează-l. Da, boss. Da, boss. Păi dacă ăștia, dacă așa sunt oamenii care sunt în guvern, vă dați seama cam câtă grijă au ei de interesele noastre. Deci 20 de demisii copy-paste cu aceeași greșeală semnate a fost a mea colegă, parteneră de prezentare de la Antena 3, Alicia Cobescu, l-a sunat pe domnul Dobre, ministrul la turism. Știți că l-am avut și noi în direct aici. Domnul, Era cu oaia. Domn domnul cu oaia. Da. Da. Domnul cu simbolul României cu oaia. Și l-a întrebat... L-a luat la întrebări, Alis, fiind super soasă așa și <laughs> e greu să discuți cu ea în contradictoriu. Foarte politicoasă. Și l-a întrebat cum a fost cu demisiile. Dialogul este... Fascinant, fascinant. Ăsta zice... Um, când ați semnat retragerea de misie? Întreabă gazetarul. Și ministrul Dobră zice azi. Unde ați semnat-o? La birou de la Ministerul Turismului, în birou meu. De unde ați primit-o? Întreabă Alice. Zice, trebuia să o primezi de undeva face ăsta atos. Păi toate sunt identice. Îi zice, putem să facem și noi un text în care putem să ne retragem demisiile Cu aceleași cuvinte? Zice, da, face ministrul, nu putem să discutăm între noi, e interzis prin lege să formulați la fel? Da, zice, e interzis, cumva am discutat între noi. Explicați-ne cum s-a întâmplat. Mai țineți minte ce vă spuneam, când e ceva bizar, spune le explicăm cum s-a întâmplat, cum faci chestia asta. Și dacă nu are răspunsuri, e clar inventat. Zice, v-am spus, am discutat între noi. Și Alice zice, și în timp ce discutați, vă notați? <laughs> <laughs> deci, cum? Au făcut un conspect. Da, nu există ceva mai penit. Și evident, miza, miza, e, na, nu interesează, credeți că interesează pe vreunul dintre acești miniștri sau interesează partidul, situația de la sănătate, de la educație, de la... Nu, asta interesează. Interesează cele două miliarde de lei alocate deja de doamna Scheide înainte să fie, să-i se accepte demisia și care acum sunt blocate prin faptul că a demisionat. Sorții, se spune. Da. Prin faptul că a demisionat și domnul Grindeanu a, a trimis demisia mai departe la Cotroceni. Aia e problema, alea două miliarde de lei. Bănuții, bă, bănuții, nu știu, bă, bănuțul nostru public. Hai că vedem. Cum să-l lăsăm din că nu, nu se pot întoarce, ministri. Da, da, nu are niciun fel de semnificație. Se pot întoarce, nu se pot întoarce. Nu are niciun fel de semnificație. Ceva mai penibil oricum, deși. Acest partid stabilește tot suie de recorduri. Știți, acum mulți dintre ascultători, nu știu eu, să spună ce ai, domnule, numai cu partidul ăsta. Păi ceva mai penibil decât atât n-am pomenit totuși. Simt că te întristești și e vineri dimineața. Nu mă chiar n-are sens. Cum să spun? N-are sens să fii trist. Nu fi trist. Adică, de pe vremea CDR-ului cu PNCCD, cu Cocopo și Cocopa și de pe vremea n-am mai văzut așa lucruri penibile.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 Alege, fertilete la fel de repede precum vorbesc eu acum. Ea furazolidon terapia omoară bacteriile ce produc diare acută infecțioasă. Furazolidon terapia potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. No, cum e, Ionie? Țânie! bine! bine! Țânie, so Crăpatusu! Mo! so Mo! Da place-ți? Ce, place! n am vaca jos de pe acoperiș, apucăm sala și altădată să mă ascult când eu zic ca să cele mai bune Terra Terarosa, făcute să țină. Când ai acoperiș trainic, nu ai nici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 Vina, e greu să-mi la doi Toți în tine, eu înșel pe voi Noi, ambii strani, duri unul cu altul Cu străinii, moi, moi. În lumină zilei, fără secrete Ne cunoaștem prea bine, să știi, nu ci e flic Ține-te de mine, îți promit să nu te las Fie rău sau bine Și eu mai am minti. S-aprindă mine Tot ce ar deja Și nu o să mai poată să ardă Acele tale Îmi fac dat-o S-o piele Îmi schimbă sângele le vele și așa să mă trăim Îndoi Acele tale Îmi fac dat Ce simt acum cât te privesc Și să te rușinezi Aflând tare te iubesc Fără interes Dar cu fantezii Nu le știi M-ai întrebat în multe diminezi Noi doi și-n singur pat Ascunși de lume pe bune Cu toate că mă pun ce te vreau pe tine anume Acele tale în tu, s -o piele, Îmi fac datul S-o piele schimb-o, sângele-mi vele Și-aș vrea să mă trănim în Il letale un fac dato so piel en cibo su gelim bene cercherei smotronim undoi il letale un fac dato so piel en cibo su gelim bene cercherei so piele, im și-aș să mă Acele Carla's Dreams. Știți că l-ascultați la Live pe Plaja 27, 28, 29 iulie. Dacă intrați pe europafm.ro sau pe livepeplajă.ro, găsiți uh, artiștii care vor concerta, concerta în fiecare seară de la Live pe Plaja. Între timp se dezvoltă un conflict între patriotism și capitalism. La Târgoviște. Mă rog, dacă vrei să-i zici așa. În jurul turnului Kindiei. Vorbesc foarte serios, este un subiect care a inflamat comunitatea locală din Târgoviște și așa. ulterior o bună parte din internet Internetul românesc, pe Facebook sunt. Este o controversă mare de tot. Presupun că ați văzut deja acea reclamă controversată la KFC, filmată aparent la turnul chindiei din Târgoviște. Așa. În această reclamă, un pitic în pielea goală, flancat de două fete care sunt îmbrăcate, se aruncă de la înălțime de pe turnul chindiei într-o găleată cu aripi picante. Asta este descrierea spotului. Mai mult de Ară, atât nu e știu să văd. Foarte scurt și rulează în Germania, înțeleg, da. spotul respectiv. Da, fiind în germană nu înțeleg ce scrie acolo, nici Vreau nu văd spune de bine, că e un spot de promovare. Da. Eu bun, acum sunt eu sunt mie îmi place publicitatea, sunt fan clipuri, mă duceam la noaptea devoratorilor de publicitate. Da, asta da, este da. genul de spot video care intră în... Categoria celor pe care merită să le vezi. Da, ăsta ar fi dat. Va fi dat probabil la noaptea devoratorilor de publicitate. Nu înțeleg ce vrea să spună. Eu nu înțeleg de ce aș vrea să mănânc crocante gândindu-mă că s-ar pitici în pielea goală de la înălțime în galetușa mea cu... Uh, aribi picante. Da, dar nu asta a inflamat... Uh... Da. Uh, primarul din Târgoviște, domnul Cristian Stan, a explodat văzând imaginile, a adresat o scrisoare deschisă companiei în care spune, printre altele, consider că filmarea... Și expunerea sunt de natură să maculeze una dintre emblemele de secole al orașului, punct de referință pentru comunitate, iubit și respectat de târgoviști de români și nu numai ceea ce ați făcut dumneavoastră, zice primarul din Târgoviște, în scrisoarea deschisă adresată companiei KFC. Este în egală măsură ofensator și revoltător, iar comunitatea noastră a reacționat în consecință, dezaprobând masiv inițiativa. Ne o să facem așa. Ion o să pună pe Facebook uh, un link către acest filmuleț ca să puteți să-l vedeți dacă nu l-ați văzut încă. Um, după în câteva minute încercăm să-l sunăm pe domnul primar din Târgoviște să vorbim cu dânsul. Să, să vedem, vedem ce, deranjat, care... exact. da, ce anume mm -hmm. deranjează. Și după care o să vă întrebăm și pe voi. Și o să vă rugăm să ne sunați la 0372069599 sau să ne dați mesaje pe WhatsApp la 0728 Da, sau pe Facebook discutăm despre asta, dacă indignarea asta e justificată sau pur și simplu oamenii n-au umor. Revenim în câteva minute. E totul în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 Consultați medicul înainte de a urma dieta S-Line Ai grijă de silueta ta? Gătit de vară la Selgros ai oferte pentru un bronz reușit. Între 22 și 25 iunie ai 20% reducere la costume de baie, prosoape și genți de plajă. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino să te gătești la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. U, bunicule, am uitat lista de cumpărături. Liniștește-te. Ține ne minte! 6 ouă, 200 de grame brânză de vaci, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă. Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilomagforte. Bilomagforte are o formulă unică bogată în 4 ingrediente active ce conține, printre altele, ginkgo biloba și lecitină. Bilo forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomagforte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. forte. Ia aminte să ții minte. Ah, asta era la promoție! Fără teamă că ai ratat cea mai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 La Mega Image și shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 23-25 iunie ai pulpe de pui inferioare cu os, marcă proprie 365 la doar 9,29 kg, cartofi noi la doar 1,99 kg și pepene verde la doar 1,39 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image! Europa FM, pe aceeași frecvență cu À des heures improbables et diable -di Pitoyable, tu tes illusions faites du temps des bistres des bras d'inconnu que tu crois charitable Refus qui se maudit pour un propre diable un, un fil de salon, qui tue avec des mots, un funer, un macho, que que tu aurais trouvé beau Un petit escroc, à qui tu en es trop, qui t'a pas fait de cadeau, quand il t'a tourné le veut d'eau. On t'a burait dans les rues, à des heures improbables. Pleuré à tes amours dessus, à la misérable. On t'en refait anéanti, à l'impaure au diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées. Et ça te fait pleurer. Qui ne fait que pleurer, c'est fini de danser, la fête est terminée, pitoyable, tu nois tes illusions perdues dans des bistroinables, tu pleuves des bras d'inconnus que tu vois charitable, pour fille qui se maudit pour un pontre au diable.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 Pauvre vie qui se maudit pour un pauvre diable nettoyable Et pauvre vie qui se maudit pour un pauvre diable Etoyable Pour un pauvre diable O piesa asta, 7 și 45 de minute. Așadar, într-o reclamă difuzată la televizor în Germania, un pitic în pielea goală se aruncă într-o găreată cu are de pe turnul chindiei. Primarul din Târgoviște este indignat. Acest mesaj, spune Dânsul într-o scrisoare publică adresată companiei KFC, este unul de indignare față de modul neprofesionist în care ați tratat municipiul Târgoviște. Consider, spune domnul primar, că este imperios necesar să opriți difuzarea spotului care prejudicează imaginea orașului nostru și să reconsiderați modul în care vă raportați la această comunitate și la valorile sale pe viitor. Primarul Târgoviștei, Cristian Stan, este în direct cu noi în dimineața aceasta. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața! V-a răspuns compania care i-ai să oprească difuzarea? Nu, nu a răspuns compania, nici nu mă așteptam să răspund atât de repede, însă, așa cum spuneam și în uh, scrisoarea deschisă adresată KFC, pentru noi este o jignire ceea ce s-a întâmplat, pentru că <coughs> mă rog, este fosta capitală de scaun a țării românești, este supravenință cetatea celor 33 de voievozi și cred că uh, această modul în care este făcută această, această reclamă este, așa cum a spus și dumneavoastră, ofensator pentru noi, pentru că zona respectivă, în zona respectivă, nu este numai turnul chindie, este un uh, complex monumental, uh, se numește Curtea Domnească, da. un, un, uh, un loc foarte drag nouă târgoviștenilor. Și, și foarte loc... frumos și le o recomandăm importanta... ascultătorilor noștri să-l viziteze cu o importanță deosebită, nu numai pentru Târgoviște, dar și pentru țara românească, pentru România în general, pentru că repet, acolo a fost, Târgoviște a fost uh, cetate de scaun pe, pentru vreo trei secole, reședința uh, a 33 de voievoși și din acest punct de vedere, cred că este o uginire modul în care, în care s-a realizat, realizat acea, acea reclamă. Uh -huh. Da, spuneți acolo s-a filmat ceva sau totul e făcut pe computer? Nu, înțeleg, no, bine, înțeleg că s-a filmat. Complexul monumental Curtea Domnească, unde este și turnul Chindiei, este... Uh, o instituție care este subordonată Consiliului Județean. Eu uh. ca primar nu am avut cunoștință de ce se întâmplă acolo. Pur și simplu am văzut și eu această, această reclamă. Nu știu unde s-a difuzat la ce televiziune, în timp am văzut-o pe online, pentru că astăzi informațiile circă foarte, foarte repede și din acest punct de vedere Uh, faptul că s-a sau nu în Germania are mai puțină importanță pentru că vizibilitatea este foarte mare în condițiile în, condițiile în, în care informația. Dar nu știa astăzi. ce se filmează acolo? Înțeleg că Consilul Județean da aprobarile, dar nu știau ce se filmează acolo? Adică dacă au aprobat acest adică ați acest vorbit, vorbit cu cineva? De, de... de ce ne mai supărăm după? Da. Ați Am vorbit cu, cu... La cu Am vorbit cu directorul muzeului, cu cel care se ocupă da. de... Asta, spuneți-ne, de... când s-a filmat? Cum a fost? De gestionare. Undeva în mai mi s-a da. spus că s-a filmat. Ar, fi... Ar exista un contract de închiriere între uh, muzeu e o ou... Firma de advertising din, din București, care a făcut a prestat acest serviciu de realizare a spotului, probabil, pentru, pentru KFC, însă li s-a interzis uh, uh, să filmeze la modul acesta, nuditate și așa mai departe. Uh -huh. de, aici, de, aici, de aici a plecat și, și, această, și deci... această discuție. Oricum, din punctul meu de vedere, nu cred că ar trebui să se permită realizarea unor reclame acolo, în zona respectivă. Adică uh -huh. se pot face oriunde Niciu, în altă parte. Niciun fel de reclame? De acest tip. Ce înseamnă de acest tip? Adică Pe stați puțin, este... sincer, acum discutăm dacă piticul era îmbrăcat, era acceptabil? că adică vă dacă, deranjează nuditatea era, sau dimensiunea? Nu era acceptabil, dar la asocierea unui uh, bărbat nud cu turnul chindiei, cu o zonă uh, foarte importantă în economia, ca să spun așa, <coughs> istoriei naționale, în ceea ce înseamnă uh, patriotism am și înțeleg. multe... Deci, înțelegeți? Mi s-a părut, părut ofensatoare. Nu știu cum ar fi arătat da. altă reclamă cu un bărbat dacă bărbatul era îmbrăcat. Adică nu îmbrăcat spun... cu totul sau în costum de baie? Când... Adică încerc să-mi dau seama ce anume vă ofensează, da că nu, mulți mă, se amuză. Se pare, din ce spun, da, este Din păcate s-a generat și tipul acesta de reacție, amuzament. Însă cred că aici trebuie să trebuie să gândim mai profund și trebuie să uh, vedem lucrurile așa cum, așa cum sunt ele. Înțeleg că a fost în slip. Da, și eu presupun că, în momentul, care chiar, în, la că momentul mă rog pe calculator, e după pe ce calculator, am da, a... în așa fel e amascată. Zona fel zona Domnul primar, dar de a ce a nu fi... încercați? De ce nu încercați să promovați orașul cu această ocazie? Adică eu aș lua lucrurile și le-aș întoarce în favoarea mea dacă și în locul dumneavoastră. Adică nu vă la momentul la momentul acesta Sigur că avem această reacție. Nu știu dacă pe termen lung s-ar putea să, să fie un avantaj. Părea mea că nu cred pentru Municipiul Târgoviștă. Cred da. că avem undeva peste 200 de turiști anual la Târgoviștă. Foarte turiști. bine, sper să mai vină. Ce, mai ce vine. zice în reclama asta? Că e în germană, nu n am înțeles. Uh, contează? Da, sigur contează. Că poate spune: Vizitați Târgoviștă. Efectul vizual, efe... Nu, <laughs> mă serios, adică. Mă mă îndoiesc că să scrii așa ceva. Uh, efectul vizual este cel care, care contează și cel care a, produs, care a produs reacția aceasta. Iar reacția mea este... Uh, în primul rând am fost sesizat de foarte, foarte mulți târgoviște cu privire la... Cu privire Dar la ce, le celor, ce le răspundeți celor care susțin că n-aveți umor? Uh, să știți că... Uh, vedeți? Atunci când, când discutăm despre lucruri foarte, foarte importante... Uh, eu zic că uh, umorul nu prea e potrivit atunci când discutăm repede de o parte din istoria noastră până la urmă, că despre asta este vorba adică Turnuc este un martor din secolul 15? A tot ceea ce s-a întâmplat pe, pe locurile astea Târgoviștea este Orașul cu foarte multe muzee La Târgoviște s-a tipărit prima, prima carte din țara românească Adică sunt lucruri importante pentru noi și lucruri importante. Nu știu dacă în ziua de azi se mai perpetuează aceste valori. De astea sunt valorile autentice pe care, pe care, pe care românii le au. Ok, și pe care trebuie să le păstrăm. Mulțumesc Din foarte frumos. Din perspectiva aceasta trebuie, trebuie să, să privim lucrurile. Mulțumesc foarte frumos pentru explicații. A fost primarul Târgoviștei în direct cu noi Cristian Stan. Ne scrie pe Facebook cineva care a văzut reclama și care știe germană. Andrea Popescu zice așa Ideea e că prețul e atât de incredibil precum săritura unui pitic în pielea goală de pe un turn într-o găleată. Asta este mesajul uh, umor german, dacă <laughs> vreți. Hai să vedem ce spune e și ăsta un gen de umor. Și întrebarea pentru voi. Deci cât mai avem timp în dimineața asta? Două minute asta? mai avem. Domnule, e prea scrobit Primarul, sunt prea scrobiți cei care reacționează negativ sau pur și simplu uh, chiar e ofensatoarea imaginea respectivă? 037 în direct cu noi e Corina. Bună dimineața! Bună, Bună Corina! Ce uh, mă, ai? Bucur, mă bucur că primarul din Târgoviște a luat atitudine. Da. Uh, deși, pe de altă parte, ar trebui să încercăm un pic să înțelegem și umorul altor. Uh, Mm -hmm. Nații Ați văzut reclama asta? Nu, n-am mm -hmm. văzut-o Din ceva ce -am, ce am auzit uh, Acum la radio Soțul meu în schimb a văzut-o Și s-a amuzat Într-un anume fel s amuzat, da. <laughs> da. <laughs> deci, eu Am râs ca de o prostie Bine, mulțumim tare mult, Corina Hai să mai încercăm un uh, telefon, nu prea mai avem timp Ne-am uh, lunci cu domnul primar Constantin, bună dimineața Salut. Uh, Bună dimineața, da, e interesantă Poziția domnului primar Ce să spun uh, Nu știu dacă s-a gândit la consecințele Pe care le va suporta Interdicția de a face de a se difuza această reclamă pentru că presupun că e un contract în care... Nu, nu cred că e vorba de interdicție. Domnul primar cere, nici dânsul nu știe cui anume cere să nu se mai difuzeze, dar dânsul ar vrea să nu se mai vadă reclamă. Da, mie îmi place că da, politicienii au așa grijă de țara asta în momente de genul ăsta, da. dar pentru imaginele din Parlamentul României de acum câteva zile, da. unul Eu... am dat totul atât de fan eu am reținut că dacă piticul era îmbrăcat, era altă situație. Radu, hai să vorbim și cu Radu. Pe scurt, bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Eu apreciez umorul de data asta, nu? De data asta, răspunsul nu. Meu este, răspunsul meu este nu. Sunt anumite lucrurile pe care nu putem să trecem. Trebuie no. să, fie, să existe, o limite. E vorba de valorile noastre. Dacă uităm de valori chiar... Nu mai avem nu mai avem ce face pe lumea asta. Deci nu Mulțumim. se poate filma nicio reclamă la gata, ai închis că nu da. mai ai timp. Păi nu o terminăm. Trebuie să intrăm vineri ca Hartmanu peste da. noi. Sunt niște simboluri naționale care nu pot apărea în astfel de, nu știu, drapelul, nu poți să-ți joc de drapel sau dar în rest nu știu ce să zic. Bun, sigur, fiecare cu umorul că lui că din pot lege N-ar fi știut nimeni că e vorba de turnul chindii, dacă domnul primar n-ar fi atras atenția da. asupra acestui lucru și totul ar fi trecut de la sine. Dar mă rog. Se a... pot face continuare acum. Amuzant <laughs> ce s-a întâmplat <laughs> din punctul ăsta nu știu, de vedere. Nu pentru unii e amuzant, alții sunt indignați. 5 minute până la știrile Europa FM de la ora 8. Hai.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 Griș cu lapte. Torni grișul peste laptele fiert, pui grișul în farfurie și îl la geam până face poșghiță tare deasupra. Pui dulceața de vișine și gata!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 să schimbi. Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr Ventilator cu picior diametru 40 cm Cu 3 trepte de viteză La doar 57,99 lei Cumpără și online pe practicăr.ro te Practică de la casă La casa. vreodată Că o fereastră îți poate deschide Noi orizonturi?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 Hrănirea exclusiv la sână a copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8. Raluca Hatmanu vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! La această oră cerul este limpede în majoritatea regiunilor. Valorile termice sunt cuprinse între 13 grade la Joseni și Toplița și 24 de grade la Orabița. 21 de grade arată termometrele în capitală. La prânz temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și, și 36 de grade. Președintele României se întâlnește în această dimineață cu liderul francez Emmanuel Macron în marja lucrărilor Consiliului European de la Bruxelles. Unul dintre subiectele abordate va fi accesul României în spațiul de liberă circulație Schengen. Transmite Anca Grădinaru. Încă de acum șase ani, Parlamentul European a avizat aderarea României la spațiul de liberă circulație, țara noastră îndeplinind toate condițiile tehnice. Este vorba, în principal, despre asigurarea unui control eficient la granița externă a Uniunii Europene, în total 2000 de kilometri de tâșie care despartă România de Republica Moldova, Ucraina și Serbia. De acum șase ani, opoziția Olandei, crizele politice și juridice de la București și mai nou criza refugiaților au făcut ca intrarea României în Schengen să fie amânată mereu. Acum România se bazează din nou pe sprijinul Germaniei și al Franței, deși cele două țări pledează mai nou pentru controle tot mai stricte la granițele Uniunii. În întâlnirea de la Bruxelles dintre liderul francez și cel român, este de așteptat ca Emmanuel Macron să ridice lui Claus Iohannis problema muncitorilor veniți din estul Europei în vest, inclusiv în Franța. Emmanuel Macron a declarat joi într-un interviu acordat mai multor publicații europene că Uniunea Europeană nu este un supermarket, de care unele state profite, i-au credite și nu se achită de obligațiile asumate. Președintele de la ELIZE se referea la faptul că unele state din estul Europei au refuzat să preia imigranți din Italia și Grecia, iar alte state au preluat foarte puțin. De la Bruxelles pentru Europa FM, Anca Grădinaru. Înapoi în țară, incident aviatic pe aeroportul Henri Coandă, seara trecută, un avion al companiei Turkish Airlines a ieșit de pe pistă la aterizare. Din fericire, toți cei 176 de pasageri aflați la bord au fost debarcați în siguranță. Potrivit companiei naționale Aeroportul București, avionul a depășit pragul fizic la aterizare. Incidentul va fi anchetat de o echipă a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, potrivit reglementărilor în vigoare. Pesto, celebrul sos italian pe bază de busuioc folosit pentru paste, nu va mai figura pe lista lichidelor interzise la bordul avionului în bagajul de mână. Decizia a fost luată de reprezentanții aeroportului din Genova. Aceștia le cer însă pasagerilor să facă o mică donație pentru a li se permite accesul în avion cu borcanele cu Pesto. Are detalii Florentina Mihăiță. În fiecare an, pe aeroportul din Genova, la controlul de securitate, erau confiscate și aruncate la gunoi sute de borcane cu pesto, celebrul sos italian făcut din busuioc cu sturoi, semințe de pin, ulei de măsline și diferite tipuri de brânză. Era o risipă de alimente, dar și o supărare pentru pasageri, au spus reprezentanții aeroportului, citați de ziarul britanic de Independent. Așa că au găsit o soluție. Fiecare călător va avea voie la bordul avionului cu borcane de pesto de până la 500 de grame. Recipientul este verificat cu echipamente speciale, similare celor folosite pentru a controla medicamentele și laptele matern. Apoi, pe fiecare borcan este lipit un autocolant pe care scrie Il pesto e bono. Pesto este bun. În schimbul acestui autocolant, pasagerii trebuie să facă o mică donație de 50 de eurocenți, bani care vor merge la o fundație pentru ajutarea copiilor. În acest fel sunt încurajați și producătorii locali care le vând turiștilor sos pesto ca suvenir. Se spune că Genova este locul în care a apărut pentru prima oară acest sos. Anual, aici are loc chiar și un campionat mondial la care bucătari din întreaga lume se întrec în prepararea celui mai bun sos pesto. Florentina, mulțumesc alte informații pe site-ul nostru europa.fm.ro Suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Suntem, suntem, Raluca, mulțumim! Sport, Luca Bastia. Bună dimineața, Anglia este prima semifinalistă a campionatului european de tineret după ce a învins cu 3-0 Polonia în ultimul meci din grupa A. Campioana în Suedia, a părăsit surprinzător competiția a învinsă tot cu 3-0 de Slovacia, care așteaptă acum rezultatele din celelalte grupe pentru a afla dacă merge în penultimul act. Amintim, sunt trei grupe și doar una dintre echipele clasate pe locul al doilea se va califica în semifinale. Astra Giurgiu a câștigat al doilea amical jucat în cantonamentul din Slovenia. 3-0 cu echipa tri. Locală... Clav nou promovată în prima ligă. Nicoară, Balaure și Vlceanu au marcat golurile echipei pregătite de Edi Ordenescu, iar Marchinio și a ratat un penalty spre finalul meciului. Amintima Astra a pierdut luni prima partidă de pregătire 2 4 cu trepța 89 din Kosovo. Luca, mulțumim tare mult pentru știrile din sport. Continuăm cu Republica Fantastică România. Înțeleg că se aruncă foarte multe lucruri la Galați și au nevoie de un depozit acolo. Da, domne, este cea Pentru aruncate, adică, da, de milioane și milioane de euro. De depozit de lucruri aruncate E într-un fel Dincolo de asta, azi e concertul Phil Collins La care v-am trimis noi săptămâna trecută Și tot astăzi, într-o oră, oră și un pic Vă trimitem la Robbie Williams mm -hmm. Dacă v-ați inscris la concursul nostru, foarte bine Dacă nu, o puteți face chiar în următoarele 10 minute Da, și seara a fost concert Andreea Boceri la București, nu știu dacă l-ați văzut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 încă șase minute și jumătate mai aveți la dispoziție ca să trimiteți SMS-uri la 1769 în care să scrieți Robbie Williams. După ora 9, prin tragere la sorți, unul dintre voi va pleca la Paris să vadă pe Robbie Williams Live. Republica Fantastică România la Europa FM. Primăria Galați ar putea cheltui sau se pregătește să cheltuiască peste 10 milioane de lei, mai precis 10 milioane 661.810 lei fix pentru construirea unui depozit pentru... Diverse deșeuri, bunuri și mașini abandonate de cetățeni. Deci, în loc de groapă Deși... de gunoi, depozit de gunoi. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu înțelegeți greșit. Nu este vorba de groapă de gunoi. Da, nu de... e gunoi. Deșeuri sunt lucruri, lucruri aruncate, cum. Păi să le reciclăm cum... atunci. Deci, orice burlac știe, sunt lucruri care, de care vom avea nevoie la un moment dat. Știi? Uh -huh. Lucrurile pe care le pui în magazie permanent, ce ai nevoie totdeauna de o da. magazie mai mare. Sau prin casă, și ce cu ăsta, te întreabă Nevasta, o să am eu nevoie la un moment dat. Astea sunt. Okay. 10 milioane de lei, Consilio... deci peste 2 milioane de euro. Consilierii locale au aprobat, deci, construirea acestui depozit. Primarul Ionuț Puchianu. A descris, a afirmat în cadrul ședinței Consiliului Local, citat de uh, news.ro, că, în momentul de față, actualul depozit folosit de primărie este neconform. Uh -huh. Motiv pentru care e nevoie de un nou spațiu. Deci au depozit acum, da. dar primarul spune nu mai e bun. Te întreb, domnule, de ce e nevoie? Adică, ce ar urma să se depoziteze aici într-o chestie de 2 milioane de euro? 2 milioane de euro, stocorămane de bani. Uh, primarul zice așa, citez. Avem extrem de multe bunuri, spune primarul. Proprietatea municipalității, amplasate pe domeniul public sau în alte zone, în clădiri, nu știu ce, care uneori trebuie scoase. Mă refer la țevi, piatră cubică, bordurile, șină ce poate fi folosită sau vândută, sau mașini abandonate pe domeniul public, care sunt duse în acest depozit al primăriei, care nu știu ce, bla bla. Deci țevi, piatră cubică și mașini abandonate, înțelegeți? Asta e cam cât de scum să fie un depozit de tablă, pentru adăpostirea unor bucăți de piatră, țeavă scoasă din pământ și e pave. Păi de pe... cam 10 milioane de lei. 2 milioane de euro. Deci scoți țeava din pământ, ce faci cu ea? Trebuie dusă undeva, într-adevăr. Uh -huh. Se face un adăpost de 2 milioane de euro pentru țeavă scoasă din pământ. Um, unde se depozitează asta? Într-un depozit care, cum spuneam, este neconform. De ce? Explică tot primarul. E total neconform din toate punctele de vedere. E și bază canina acolo. Ieși depozit bordurile și cu piatra cubică, pe lângă mobilierul din evacuări, mai sunt și două plasme, situația nu e ok. Deci mie mi se pare că e mai degrabă o invitație pentru hoți. Avem și două plasme acolo? De ce nu am face o vizită? Ce se va mai pune în depozitul nou care va costa peste 2 milioane de euro? Mobilă din evacuări. Primăria, zice primarul, realizează în fiecare an un număr destul de mare de evacuări evacuările astea se lasă și cu ridicarea bunurilor celui care a locuit până la momentul respectiv în locuință, ele pe bază de proces verbal până la momentul în care proprietarul de drept vine și le ridică, trebuie ținute într-un mediu care să nu le deterioreze. La banii ăștia, zic eu, mai bine ne cumpără mobilă nouă, că ies mai ieftin. Clar. Deci câte evacuări sunt totuși în îngalați în fiecare lună ca să fie nevoie de un depozit de 2 milioane de euro ca să depoziteze mobilă scoasă Au plan. din locuințele în care se fac evacuai. Auză niște locuințe pentru oamenii aia de a evacuază, n-ar Asta mă gândesc, adică, cred că oamenii, oamenii respectivi ar fi mai fericiți dacă le-ar da niște locuințe sociale de două milioane de euro, se pot construi niște locuințe sociale, nu? Lasă că mă descurc eu cu mobilatul, dăm casa. Um, și, pentru final, uh, estimarea domnului primar, că, de fapt, uh, suma va scădea. Zice așa domnul Puchianu, că în urma licitațiilor suma ar putea coborâ undeva la 60%. Ca așa se întâmplă de obicei zice, chiar uneori la mai mult de 60% din sumele ce au fost propuse și bugetate pentru astfel de proiecte. Eu sunt de acord, e posibil ca suma la licitație să scadă până la 60%, dar crește parandărâtul corespunzător, deci tot pe acolo ieșim. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Mai știe vreunul dintre voi pe unde a fost caravana Bergambir zilele trecute? A sigur, a fost în Caracal, că mai a zis de vreo 10 A fost ori. în Caracal și înainte de asta unde raiova, Craiova? Nu, la Craiova o să fie astăzi. Azi. <laughs> Slatina. La, Slatina. la Slatina a fost. Hai mă că știți, la Craiova o să ajungem astăzi în piața Mihai Viteazu și duminică, duminică nu v-am zis, în Râmnicu Vâlcea. Vâlcea. Dacă sunteți din Vâlcea sau din preajmă, puteți participa astăzi în bătălia sexelor SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care locuiți, localitatea. Vă reamintesc, premiul se ridică din Vâlcea și trebuie să mergeți acolo ca să vă cântăriți. Premiul reprezentând greutatea voastră în bere, în litri de bere. Da. Bergambier. În costum de baie. E, nu e chiar așa. Să știi că, uite, el l-am auzit pe Radu și e, întrebarea aia cu capra cu treiezi l-a marcat pe ascultătorul nostru. Ați nu minte că răspunsul corect la câți iezi au... A halit lupul A popat lupul, da A popat lupul, i-a adus, nu știu, 80 de litri de bere Ceva în genul ăsta. A avut noroc da. SMS la 1769 Scrieți deșteptarea numele vostru Și uite, Râmnicu Vâlcea Dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea Haideți în concursul nostru Puteți câștiga astăzi greutatea voastră în bere Bouchetul se oferă cu florile în sus? Intri primul în restaurant însoții de o doamnă? Cămașa se poartă întotdeauna în pantaloni? Poartă pantalonii vegener și arată că bunele maniere nu sunt pentru tine un secret. Apropo, un gentleman știe să țină un secret. Ascultă ore de vară la Europa FM și fă testul gentlemanului. Poți câștiga vouchere pentru achiziția produselor vegener Și nu uita, îmbracă-te totdeauna, ca și cum ar fi cea mai bună zi din viața ta. Detalii și regulament pe europafm.ro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 Să vă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 Ed Sheeran, Shape of You 25, mergem la Vâlcea în câteva minute ca să ne jucăm bătălia sexelor. Turul României la Europa FM Se pregătește o premieră națională în domeniul amenziilor. Unde, domnule? La Timișoara. La Timișoara. Timișoara. Primăria timișoreană ar putea intra în istorie în cazul în care consilierii locali vor vota un proiect de hotărâre care prevede amenzi în funcție de vârstă pentru cei care merg pe două sau trei roți prin centrul orașului. Dar cei care nu, mai au, nu prea le mai merg rotițele așa. <laughs> sau patru rotițe mici. A, a, ok. Deci ai, ai 14 ani și te plimbi cu rolele, plătești o anumită sumă amendă. Ai 16 ani, plătești mai mult. Ai 18 ani și mai mult. Care au fost criteriile de departajare a amenzilor în funcție de vârstă? Ne spune Dan Turcu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ideea de a împărți amenzi celor care încearcă să meargă cu orice tip de mijloc de locomoție aparține, bineînțeles, primarului Nicolae Robu. Bicicliștii sunt interziși prin centrul orașului deja de câțiva ani buni, iar amenziile nu sunt deloc mici. Acum însă, cei de la primăria Timișoara au ajuns la concluzia că și cei care merg, care se plimbă cu role, cu trotinete, cu skateboard, cu triciclete, monociclete, segway uri trebuie și ei amendați. Cei care au gândit acest proiect spun că orice mijloc de, de locomoție poate fi periculos pentru pietoni. Singurii care scapă de amenzi, chiar dacă sunt pe mai multe roți, sunt copiii din cărucioare. Bun, inițial s-a dorit să fie sancționați inclusiv copiii care s-ar fi putut, da, prin, ca să citez, cum, cum scrie în referatul anexat propunerii de o de Consiliu Local, zona destinată promenade. Adică e vorba de vreo 12 străzi micuțe, pietonale, din zona centrală a orașului. Am încercat să-mi imaginez cum vigilentul polițist local, care supraveghează zona, îl observă pe puștul de patru ani, care circulă cu viteză pe tricicletă prin centru, îl urmărește, îl interceptează. Îl prinde în da. da. prind, flagrant. Roș albastru, roș albastru, așa. Îl <laughs> pune să se dea jos de pe tricicletă, și, în timp ce, evident, puștiu, plânge, îi cheamă pe părincii lor amendă, pentru că da. așa stabilea hotărârea. Câți ani are al și dumneavoastră? Patru rigle la palmă, da? Câți ani are? <laughs> patru anișori? Ia să vedem aici la tabel. La patru anișori, amenda este. E bun. Între timp, angajații domnului primar Robu au lăsat deoparte această prevedere, dar au introdus alta, mai interesantă. Ce anume, amenda în funcție de vârstă. Ate. Dacă persoana care folosește mijlocul de locomoție interzis are între 14 și 16 ani, plătește 400 de lei amendă. Wow. Dacă are între 16 și 18 ani, plătește 600 de lei amendă. Și dacă are peste 18 ani, plătește o amendă de 800 de lei. Mamă, deci, ce? cu câtești deci, mai vârstă, cu atât deci mai Deci, astea încep de, la, încep de la 3 puncte de amendă, de fapt. fapt. <laughs> mai... Vorbesc serios, cât e punctul de amendă? E 150 de lei, cât e punctul de, da. de amendă acum? A, auzi, dar nu e și o vârstă de la care amenziile scad? Nu. Ele țin mai sus, nu. jos, nu. Uși, nu. Doar în plus. -am înțeles, o, dar a fost criteriu după care au stabilit amenzii, da, nimeni nu știe. Părerologii spun că angajații primăriei au corelat viteza cu vârsta și pericolul social. Adică și dacă cu masa, ai 15 ani, cu masa, că la 16 ani teoretic ai greutate mai mare decât la 14 ani, impactul din cauza inerției este mai mare. Exact. Asta e deșii. că pe da. un tânăr de 18 ani îl dezveți mai greu. De obicei de a merge cu mijloc de locomoție, așa că amenda trebuie să fie mai mare. O e, e, e deja dat la rele, la 18 ani. Am învățat cum e cu skateboard-ul. Și cu skateboardul ar trebui să fie amendați, adică tot. Da, da, da. Orice, nu, nu și cu hoverboardul, dar și sunt cu, niște segway dar sunt niște, sunt curios, sunt niște pantofi de de sport, am văzut că au copiii care au niște role în spatele. Au da, o singură e. rolă. Corect. Aia cu care Au ratat din hotărârea de consiliu Local acești pantofi. Umblători. <laughs> da, mulțumesc. Da, am putea să da. completăm. Ședința de Consiliul Local va fi săptămâna viitoare. Am putea să recerem consilierilor să adauge și acei pantofiori cu roți pe Da, milo. pentru... Sunt niște tricicluri. Te rugăm să, te rugăm să ne reprezinți. Sunt niște tricicluri electrice pentru bătrâni, am văzut. Sunt bătrânii care nu se mai pot deplasa săracii de ei. Da, au niște tricicluri, de-astea nu știu de ce majoritatea sunt vișini. Și uh, merg cam, au așa un ghidonel și un triciclu electric. Ăștia cât iau amendă? Um, cred că vor fi acceptați Pentru că persoanele cu dizabilități Sunt, uh, sunt acceptate. Nu sunt domne dizabilități, sunt doar bătrâni, sunt doar bătrâni. Dar dacă Da, dacă eu mă duc pe un triciclu De asta îi spun, mă doresc spatele, nu pot să <laughs> Da, mulțumesc <laughs> foarte mult, Dan 8 și 30 de minute Dan Turcu a fost de la Timișoara Continuăm cu bă bătălia sexelor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 Sunie, sunie! Sunie! bine, sune! M-am mutat vaca jos de pe acoperiș, ca pucamet sala. Și atâta dată să mă ascult ca să cele mai bune sigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Tera Rosa, făcute să țină. Hai să zicem, fialul. cu lapte. Torn grișul peste laptele fiert. Pui grișul în farfurie și lasă-geam la până face poșghită tare deasupra. Pui dulceața de vișine și gata.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 La Mega Image și Shop'n'Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem Mega promoții de weekend, că doar e Mega. În perioada 23-25 iunie, ai suc de mere și speclă roșie, gusturi românești, 2 litri, la doar 10 lei 99. Închețată Hagendaz, Secret Sensations, 405 grame, la doar 19 lei 90. Și Ariel Pods, 3-in-1, 42 de capsule, la doar 36 de lei și 99 de bani. Prinde promoția de weekend de la Mega Image. Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă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 Oh oh oh oh oh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 Faci tu așa <laughs> The way you make me feel Michael Jackson la Europa FM Cred că ar trebui să inventăm piesa pe care să o fredonăm împreună În fiecare dimineață mm -hmm. Noi și ascultătorii okay. Bine, poate ne mai jucăm cu -e treaba e asta de, de ce mă uite, asta e una din piesele pe care O putem fredona împreună cu ascultătorii noștri Și cum să fie? Hai că-mi explic. Hai că te explic eu după okay. aia avem bătălia sexelor în acea... și în această dimineață puteți câștiga greutatea voastră în bere și o să vă premiem mâine la Craiova, azi la Craiova. Duminică ajungem la Vâlcea cu caravana, asta vreau să s și câștigătorul de astăzi va trebui să meargă acolo, să-l cântărim și să vedem câți litri de bere a câștigat. Irina e din Vâlcea, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Irina! Bună, bună! Ce faci, Irina? Uh, sunt emoționată puțin? Ei, așteptă la Cirina. sunt întrebările. A, Asta sunt întrebările, ți-era dificil. Sunt simple întrebările, foarte simple, sunt așa de sfârșit de săptămână. Valentin, bună dimineața! Bună dimineața! Salutare, Vali, tu? Ești la birou? Nu, sunt... Uh... Sunt pe stradă. Sunt ah, pe stradă. stradă, și ce <laughs> mai e pe stradă? Căldură mare. Da. Căldură mare în E lume? E, e. E lume. E, e. Ah, e. Bun. Bun. Hai să vedem. Cine vrea să înceapă? Irina sau Valentin? Ladies first. first. Bine, Irina, fii atentă. Irina, de câte ori s-a lepădat Sfântul Petru de Isus în noaptea în care a fost arestat Mântuitorul? De trei ori. De trei ori. Bravo, vezi, au trecut emoțiile. Domnul Valentin. Cum îl chema domnul Valentin pe apostolul care n-a crezut în învierea lui Iisus Hristos pentru că nu văzuse? Iuda. Toma. Nu, Toma, Toma ne E Eu altă, Iuda altă treabă Irina, câte minute durează o repriză de box? de un coleg 10 minute? Nu, că nu rezist Deci și aia de acolo Boxerii care ascultă sunt, aoleo, nu Da, nu, trei minute durează Boxul clasic, 3 minute Valentin, câte, mi câte minute Domnul Valentin durează o repriză De rugby? Sau rugby? Cum se zice domnul pastia? Ești și Bișir, 40 de minute. 40 de minute sunteți da, la egalitate. Egalitate, egalitate. Așa. Hai că Valentin fii că ai intrat spiritul în Valentin, Da. Irina, ce planetă poartă numele zeiței frumuseții din mitologia romană? Venus. Venus. Bravo. Oh, ce... Valentin, fii atent. Întrebare pentru tine. Trebuie să răspunzi, altfel pierzi greutatea ta în Te-ai concentrat? Suspans maxim. Ce planetă poartă numele zeului războiului din mitologia romană? Hai mă că e simplu, mă. Zeul războiului din mitologia romană. Planetă. Marte. Bravo, domne, extraordinar. Da. am în Disney. Irina, ce sculptor a ascultat domnișoara Pogani? Ce sculptor a ascultat sculptura numită domnișoara Pogani? Brâncuș a, Așa, și mai cum? Constativ Bravo Constativ. Valentin O replica a sculpturii domnișoara Poganii din bronz Realizată în matriza originală artistului Se află în muzeul de art al unui oraș din România Prin care tocmai a trecut caravana Europa FM cu berică Despre ce oraș este vorba? În care tocmai trece În care tocmai trece Nimic nu știi Trebuie să te cum e cu Deci dacă acum e în Vâlcea Duminică o să fie în Vâlcea Dacă duminică o să fie în Vâlcea Craiova Craiova, egalitate Irina Irinuca Cum se numește inul Franței? Marseieza Marseieza Cine Irina Cine e dumne, oh. Irina? Irina asta care le știe pe toate? Valentin. Mulțumim amintirilor din copilărie. Valentin, cum se numește imnul Marii Britanii? God save the Queen. Așa, Dumnezeu să o bărbirească pe regină. -o God Să Queen. bărbirească Mergem mai departe, sunteți foarte simpatici da, da, Dumnezeu Nu ne-a înțeles, a glumit Vlad <laughs> Dumnezeu, dumnezeu să apere pe regina Că e bărbierită regina da. nu cred că, că, că nu te da, da, Să nu intrăm în detalii da. de genul ăsta Și dacă e regi, ce facem? Se schimbă imnul? Se schimbă imnul, da Irina ce voievod valah a ctitorit mănăstirea de la Curtea de Argeș pe la 1517? Neagoe Basarab. Neagoe Basarab. <laughs> Valentin. În <laughs> <laughs> <laughs> 1330, un voievod valah, fiul lui Tocomerius, l-a da. învins pe regele Ungariei, care de anjum înjun bătălia de la Posada, obținând practic independența țării românești. Cum îl chema pe acest voievod? Deci ăla care a bătut La posada A dat cu pietre în cap Cu Carol de aju și l a fugit Care e la posada? E la. Ăla care el?. Ia. Basarab Așa, Basarab întâi, bravo Basarab întâi Bine, Irina ce personaj de desene animate mănâncă spanac ca să devină mai puternic? Papa Marinaru Marinaru Valentin, cum o cheamă pe fata pe care o iubește papai în aceea serie de desene animate? Cine-i fata pe care iubește Popeye? Oli, Oli, Oli, frate! <grijind> da tunim domne, că e frumos! Azi îmi place în bătălia sexelor! Merite! O să... Oricare <grijind> din voi câștigă <grijind> <grijind> să merite premiul de astăzi! Da, de obicei eu sunt nemulțumit că răspund oamenii, dar atât de mult că mănânc întrebări, dar sunteți simpatici! 14 întrebări, trecem la 15! Irinuca. Da. spune-ne cum îl cheamă pe valetul și oarecum amicului micului Don Quixote, care îl însoțește în călătorile acestuia. Sancho Panza. Așa, la mic și gras. <laughs> Valentin e super dezamăgit Valentin. Gargantua și Pantagruel. Așa, titlul unei serii satirice scrise de François Rabelais, acolo la 16 lea Gargantua și Pantagruel. Bravo, e bravo. Real. Așa, da. mai departe. Irina, care este capitala Bangladeshului? Oh. Mai întreprins. Da. Nu? Aici e ai prins-o. N-ai fost niciodată în nu. Bangladesh, nu? Uh, nu. nu Vlad mai face city break-uri pe acolo. Ha, da, sigur. Deci nu știi, Irina. Zici, nu? Ma... Te trec cu nu. Te trec cu mă nu. Mă gândesc. Daca. Hai, Valentin. Îmi pare Daca, Valentin, momentul tău. Fiate, atent, concentrează-te bine de tot. Poți câștiga. Ești cu mine? Da, da, da. Stai la umbră, da? da Care umbră. este capitala Boliviei? Da. Te treci pe tine cu nu. La pas! Da, dom'le, la pas! A, bravo! A la da, da. Irina, ai fost foarte drăguță! Zafo să ti dau un premiu de consolare. Nu știu ce-i dă. Hai să-i dăm da. o cănuță, ceva de ceva. O nu? invit în oraș oh. la o bere. Da. <laughs> o <laughs> invit eu la o bere. Oh, Valentin. <laughs> Stai că duși se plusează, el aia aia? lui Imbere. Irina, nu fi supărată, ai... Jucat o, impecabil, ne-ai făcut. O, o melodie frumoasă. Ce melodie vrei? Uite, îți dau o melodie. Ce melodie uh, vrei să-ți dau? Zi o melodie. Acum îmi place Rihanna Așa. Cu Love okay. on the Brain. Ok, Facă. perfect. Asta facem. Ascultăm okay. imediat. Imediat după știrile de la 9. Bravo! Da? Mulțumesc! Vrei așa? Să caute piesa, după știile de la 9 îți dă piesa cu Riana. Domnul Valentin, cam cât uh, trage dumneavoastră la cântar, să știi? Na, puțin, 60 și Mamă, dar te-ai luptat ca un diavol tasmanian. Deci, mic și rău, te-ai luptat pentru astea 66 de, mă rog, 66 de litri de bere. Prețioare, ai fost foarte tare. Știi la câte întrebări ai răspuns cu totul, corect? Nu. No. 18 minus 1, la 7 18 au fost cu totul Deci împărțit la 2-9, deci la 8 întrebări Corecte ai răspuns la rând, domnul Valentin Ai fost foarte tare Bravo, în adevăr, Bolivia are capitala în la, la, la, la pas, este capitala Administrativă În care sediu guvernului și capitala administrativă Și Sucre este capitala Legală după Formală, așa, după nume Valentine, câștigătorul nostru, a luat greutatea lui în bere, în deșteptarea în această dimineață, în timp ce premiul de consolare pe care îl oferim Irinei este o piesă. Hai că ne-a mai repede, Irina! just to get close to you we buy something an hour on for miles just to get it straight my Just to get close to you, could we we'll burn someday, and I'll run for miles just to get a take. Mulțumesc Irinei pentru piesa asta Fără ea n-am fi ascultat-o În această dimineață Mulțumesc tare mult Irina și felicitări încă o dată pentru... Sigură frumoasă din bătălia sexelor. Caravana Bergambire Europa FM sosește astăzi și mâine. La Craiova urmează Râmnicovulcea, Vâlcea, Hunedoara, Deva, Oroștie, Alba Iulia, Blaj și tot așa o să mai vorbim despre asta. O actualizare. Acum am vorbit ieri despre pancartele scrise fără sens, montate de primărie din Târgu Jiu la complexul uh, Brâncuș. Brâncuș de acolo, Porta Sărutului, Colona Infinită și așa mai departe. Uh, mesajele erau total fără sens, am râs de asta. E bine, primăria le -a înlocuit foarte în bine cartelor. Bravo, da. dumne, în sfârșit. Și astea sunt scrise cu picioarele. Citez, vă citez. Primăria municipiului Târgu Jiu se interzice contactul fizic al vizitatorilor cu operele. După care continua. Se interzice accesul în prejma în prejma, da, în prejma pieselor o o ce consumă ansamblul monumental Calea Eroilor. Este o pancartă de dimensiuni semnificative scrisă Vă rog frumos, nu puteți să citiți totuși la literă, să vedeți dacă scrieți corect sau nu? Sau au grăbit, domnule. Cât de complicat e să... Am avut tu nici da. nu te grăbi și ai scris greșit. În în prejma pieselor, cât și în jurul coloanei fără sfârșit, a persoanelor cu. Deci se interzice contactul a persoanelor. La fel scrisă a gramat. Mergeți, domnule, la școală și rugați pe cineva, un elev de clasa a șasea, să vă scrie textul ăsta. Wake up! Steptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa e fără. <fixi>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 Redescoperă pasiunea pentru condus la volanul crossoverelor Renault. Noul Captur, noul Coleos și cajar, Design seducător cu linii fluide și inovații tehnologice adaptate nevoilor vieții moderne. Vino și testează-le în showroom Renault între 23 și 25 iunie. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua Renault. Taxi! Taxi!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 Promoțiile de vară au sosit la JISC. Profite de reducerile de până la 50% la gama de lempi solare și ai mai multă magie în grădina ta în serile de vară. Vino în magazinele JISC sau intră pe jisc.ro și ia setul de 4 lempi solare topanți din oțel cu numai 40 de lei. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Urmează o zi cu temperaturi ridicate. Va fi canicule în sudul și sud-vestul țării, unde maxima va atinge izolat 36 de grade Celsius. Acum valorile termice sunt cuprinse între 15 grade la Miercurea Ciuc și 27 la Zalău. În capitală, soare și 23 de grade în termometre. Pregătiți-vă de temperaturi tropicale, mai ales dacă vă aflați în zona de sud a țării. Meteorologia au emis o informare de instabilitate atmosferică și caniculă valabilă de astăzi, la ora 13, până mâine dimineață. În Maramurești, Transilvania, Crișana, Banat și Moldova, precum și în zonele de deal și de munte din restul țării, va ploua torențial, vor fi vijelii și căderi de grindină. În sud-vest și sud, după amiază, disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade. Și în București va fi foarte cald, spune Gabriela Bănci Disconfortul termic va fi în creștere, odată cu creșterea valorilor termice, estimând o temperatură apropiată de pragul caniculei, în jurul a 34 de grade, posibil 35 în centrul orașului, și coroborată cu mezala din aer, vorbim despre posibilă atingere a pragului critic de 80, a indicelui temperatură umezală. La primăria capitalei a fost convocat comandamentul pentru caniculă, primarul general Gabriela Firea a anunțat ce măsuri au fost luate. Este vorba despre amplasarea 20 de corturi anticaniculă în cele mai aglomerate puncte ale capitalei. De asemenea, am discutat cu reprezentanții conducerii RATB, care vor lua toate măsurile astfel încât să fie cât mai puține mijloace de transport în comun care nu au aer condiționat și de asemenea să se ia măsurile care se impun pentru ca timpii de așteptare în stațiile RATB să scadă în această perioadă de disconfort termic vreme extremă și în Germania din cauza furtunilor puternice două persoane au murit și mai multe zboruri au fost anulate și circulația trenurilor este afectată. Are detalii Andrei Paleu. La Berlin, avioanele au fost consemnate la sol pe aeroporturile Schönefeld și Tegel, iar autoritățile se așteaptă și astăzi la întârziere ale curselor. Peste 800 de călători au rămas blocați în gara principală din Bremân din cauza trenurilor anulate, în timp ce la Hamburg, Hanovra, Bremân și Kessel, compania feroviară germană Bahn le-a oferit pasagerilor cazare temporară în vagoane de dormit. La Hanovra, un concert al formației americane Guns' Roses în fața 70.000 de persoane a fost oprit temporar, trupare luându-și show-ul după ce ploaia încetat. Ultima furtună e așteptată să lovească astăzi Bavaria la sud de Dunăre. Revenim în țară, bărbatul care l-a înșelat pe Călin Popescu Tăriceanu cu aproape 15.000 de euro promițându-i că îi aduce o mașină din Germania află astăzi sentința definitivă în acest dosar. Judecătorii curții de apel București decid dacă mențin pedepsa inițială de șase luni de închisoare sau pronunță altă decizie. Ne reamintește cazul Ciprian Ioana. În iunie 2012, șeful senatului a depus o plângere penală acuzând că a fost înșelat, totul după ce un cetățean pe nume Cociș Jolt, aflat în Germania, i-a promis lui Climpopescută că îi va cumpăra un autoturism mercedes. I-a trimis chiar fotografii pe e-mail cu autoturismul despre care pretindea că aparține unei familii. În realitate, pozele erau făcute într-un parc auto, iar mașina nu era oferită spre vânzare la prețul stabilit. Șeful senatului s-a lăsat însă convins și a trimis acestuia 14.500 de euro. După ce a primit banii prin virament bancar, inculpatul l-a mințit din nou pe șeful senatului, susținând că a cumpărat autoturismul și a plecat cu el către România, dar în Ungaria mașina s-a stricat. În martie, judecătoria sectorului 6 l-a condamnat pe Jolt la șase luni de închisoare cu executare, însă decizia a fost atacată la Curtea de Apel București. Cu alte informații vin peste o oră, până atunci și deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Germania și Chile au remizat 1-1 în grupa B a Cupei Confederațiilor. Deținătoarea Copei America a deschis repede scorul în minutul 6 prin Alexis Sanchez, iar știndu a egalat înainte de pauză pentru campioana mondială. Cele două reprezentative au câte 4 puncte. În celălalt meci, Camerun și Australia au remizat de asemenea 1-1 și au câte un singur punct. Doi fotbaliști trecuți prin Liga 1 au fost titulari în selecționata africana Seară, în Gadeu fost la Fece Botoșani și ex-dinamovistul Fai. Coria Tegou și Jean-Julien Royer s-au oprit în sferturile de finală ale turneului de la Hale. Ei au fost învinși de cuplul format din francezul Fabrice Martin și spaniurul Albert Ramozvinola să scor 7-6-6-3. În competiția de simplu, Roger Federer l-a învins în ul al doilea pe germanul Misha Zverev, 7-6-6-4, iar un alt veteran, Florian Maier, numărul 134 ATP, l-a eliminat pe francezul Luca Pui, proaspăt campion la Stuttgart, scor 6-7-6-4-6-3. Luca, mulțumim, 9 și 5 minute Nu putem să... Poți să faci tiz? Nu? De ce? A venit gala catering Rămâneți cu <hie> noi să aflați <hie> multe lucruri interesante Nu! În câteva minute puteți afla Dacă mergeți sau nu la Paris ca să le vedeți Pe Robbie Williams în concert Europa FM Pe frecvență cu tine. 9 și 9 minute, prieteni Nu uitați că ne întâlnim peste câteva minute Cu un câștigător Cine merge să-l vadă pe Robbie Williams? Cineva ce... Cine, cine, cine Cineva care n-a văzut Game of Thrones, poate Da, au mai rămas By 3 săptămâni ah, No trailer No trailer Game of Thrones Este online, 8 milioane de vizualizări Pe YouTube În mai puțin de 24 de ore Da, este un fenomen filmul asta Despre ce e vorba? Da deci trailerul conține scene de lupte epice O să fie un sezon mai scurt, din păcate Dar agitat Dar foarte agitat Asta mă deranjează Da, în trailerul ăsta pot fi văzute cel puțin patru secvențe majore de acțiune Avem o bătălie navală, asediul unui castel O luptă împotriva umblătorilor albi Și atacul unei hoarde de Dothraki împreună cu dragonii lui Daenerys Targaryen Boa. Deci Deneri s-a scos, după părerea mea, a făcut o stare cavalerie de deci ce are blindatele, vremii, da? tankurile tancurile și are și aviație. Dacă vi se pare că Vlad vorbește într-un fel, să știți că vorbește cu cei care se uită la film. Da, aș paria pe Deneri în momentul asta. Recomandarea pentru cei care nu se uită la film este să se uite să se la se film. Uite la cine film? e ceilalta Deneri și mai cine? Da, Jon Snow, you know nothing, Jon Snow. Jon Snow. Snow se luptă și el cu umblătorii Așa? De partea cealaltă a zidului Sunt niște secvențe mm. Nu știu ce caută acolo el, Și ai văzut că ajunge prieteni. și fratei sunt la poartă da. Așa e, Brian. Hull. da Foarte neplăcut însă ce zice Sansa Stark La un moment dat Care zice, lupul singuratic moare Dar haita supraviețuiește deci, La ce se referă mă poetul? Mă jur dacă îl omorâți încă o dată pe Johnson Deci măi Martin Martin e senaș nice. Mă dacă îl mai omorâți dată pe Snow Mă jur, nu stiu ce, ce fac. Se să spuneți că se ceva, termina nu. că nu mă prind. Asta s-a <laughs> Deci, Game of Thrones pe 16 iulie, primul ba, măi, episod din penultima serie, după de. care se vor dezvolta tot soiul de serii. Parale. Pe 16. Ba, 16. Nu stiu dacă pot să dorm până atunci. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 等我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 Zărit Horsi... o până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 cu picioarele goale, copii pe o de vară, de cu mici, am ajuns pe malul unde orge cu în plus. Motans și Delia weekend 9 și 20 de minute și cu această ocazie vă invităm la live pe plajă. Știm că veți veni în număr mare alături de noi. Intrarea este liberă. Plaja dintre Venus și Saturn este super încăpătoare. 27, 28, 29 iulie. Hai l face pe om faimos! Zut.ro și Europa FM te invit acum la concurs! urmărește povestea cu stila unui obiect vestimentar celebru, răspunde corect la o întrebare și poți câștiga un voucher în valoare de 400 de lei, valabil în magazinul online Zut.ro. În 2012, Angelina Jolie a, a apărut pe covorul roșu la gala de decernare a premiilor Oscar într-o rochie neagră, cu o despicătură înaltă, lăsându-i pe toți cu gura căscată. Apariția de atunci a fost atât de bine primită încât rochia Angelinei Jolie a ajuns să aibă propriul ei cont pe Twitter cu mulți fani. În același an, Beyoncé reușea să egaleze succesul vestimentar al Angelinei. Cântăreața piesei Halo a venit la festivalul Glastonbury cu o jachetă cu paete din aur, o haină care a lăsat tuturor o impresie fabuloasă. Sunați-ne acum la 0372069599, număr cu tarif normal, răspundeți la o întrebare și luați premiul, evident. Hai să vedem dacă Elena știe despre ce e vorba. Bună dimineața! Bună dimineața! Elena, rochia cărei vedete a ajuns să aibă propriul icon pe Twitter?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 Marea te cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă. Ascultă Europa Express și o vară la Europa FM și bucurete de vacanță din plin. unde ai fi, deschide EuropaFM.ro și când auzi la radio semnalul de concurs, înscrie-te pe site cu numele și numărul de telefon. Dacă te sunăm, pleci expres la mare cât ai zice, o de vară Detalii și înscrieri pe EuropaFM.ro.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 să da să în ele. Joi și vine 22-23 iunie. Costume de baie pentru o vară lungă la Milipri Romana în Bulevardul Magheru numărul 24-a.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 și 31 de minute, bună dimineața, vineri vineri 13 cu ghinion, vineri 23 ar putea fi cu ghinion pentru tine Vlad, dacă nu găștiți nici astăzi bătăria pieselor este... din anii 80 Stați da așa, e 3-1 până în momentul ăsta Pentru mine Pentru a... zapt, da, 3-1 avem și astăzi două piese, ne-am oprit la anul 1984 I-a da, venit cum. rândul nu A, 1980, 81, 82, 83 a, 1984 astăzi Așa e, da, corect Am nu ales două piese să... din 1984 Țin să precizez că Vlad alege primul Deci el are toată, tot buchetul de piese Hai, mă, nu te mai scuza Multe, multe, multe Însă, eu cred că varianta mea este piesa pe care o să o astăzi Și o vom asculta Vă invităm să ne sunați la 0372069599 și să vă dați ce ați ales, domnul Vlad? Eu am ales o piesă bombă, piesa... ce piesa anului? Piesa deceniului, Michael Jackson thriller. The thing with the 40 hours. Exact cum spune domnul Zafiu încearcă să facă tot ce poate ca să nu câștig. De A, -a luat-o de pe undeva, de pe la jumate, n-a plasat niciun bit, niciun cârlic, nimic. De domnul Zafiu are tensul... Stai să mai dau o dată. De, de ce să facem? Chestia? chestia asta? să competiția este pe Dă puțin mai în ce să explic. Domnul Zafiul se ocupă cu muzica. Asta este meseria dânsului. Cu asta, asta face. El știe ce piese... Așa. El și dăm Bursuc. Dar ce piese merg, ce piese nu merg. El vede sondajele, call cum da. se cheamă. Face playlist-ul. Vedeți, piesele pe care le ascultăm sunt piesele pe care... Voi le vreți, nu așa ne spune Și Se uită pe listă și zice Ia, alege tu Că el știe exact ce piesă să câștige, da? Nu e adevărat Dar după ce face toate astea, nici măcar nu-mi dă șansa Unei promovări corecte Băi, ești rău, pe bă, cuvânt ești, Tu ești pe cuvânt, pe cuvânt. ești deci fesenist aleasă de Vlad, uite, e a treia oară Deci o promovând de trei ori Piesa aleasă de Vlad e asta da. Mulțumesc Refrenul piesei, foarte este frumos Bine, am ales și o piesă din 1984 <fie> Nu cred că există refren mai frumos ca asta în 1984 Serios Poveste, romantism Și videoclipul este într-un fel 0372069599 sunați-ne și votați piesa anului 1984. Hai să vedem ce sperăm. Da? Da. Să... Hai. Plecăm practic de la egalitate. Nu cred că are vreun, vreun avans. Vreun lumea pe ăsta. Marian, bună dimineața. Salut Mariane. Bună dimineața. De data asta votez Thrillers. Așa, frate, mulțumesc foarte mult. Mare dragă. Să fie fel. disperat, mai de o dată. Hello, poate convinge pe cineva. E adevărat, eu. Hello, am dat o singură dată, după care am dat thriller de câte ori ai vrut tu, De trei ori. Uh, Andrei, bună dimineața. Salut, Andrei. Vă salut, Andrei din Brașov. Sunt și pentru Vlad Miclosian. Da, adică Michael Jackson. Adică Michael, bravo, bravo. Jackson. bravo. Ai, ce s-a Hai să vedem. Poate Octavia votează cu mine e mai romantica așa. Octavia, bună nu. dimineața. Nu, bună dimineața, Disperare. Octavia din Bălți. Cu cine bătești? Yeah! Cu, cu Zafiu! Cu Zafiu! Nu Aaaa! cred! E dat-o șansă în Zafiu! zafiu <laughs> totumat, mulțumesc, Octavius! Mulțumesc! Uite cine e romantic! da? 1 Sărbătărea victoria și-a luat gol! Eu cred, că, eu, eu cred că și Adelina e romantică. Nu poate, Adelina nu poate vota decât cu, cu Lionel Richie. Bună dimineața! Bună dimineața! Îmi place și mie foarte tare Lionel, dar tot stilul și eu astăzi! <laughs> yeah! Mulțumesc! Cu drag! <laughs> Cam scritiți domnul pe două. <laughs> Da, deci asta. Toți votanții domnului Dragne apreciază această piesă.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 I'm gonna God.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 Domnul... Domnul Dragnea, că tot pune de el Cam asta e reacția Hai să vedem 9 și 41 de minute Din multele, multele, multele SMS-uri primite cu textul Robbie Williams am selectat unul Cu ajutorul calculatorului Sunăm și vedem cine pleacă la Paris Ca să-l vadă pe Robbie Williams Live în concert cu puțin noroc, cine știe, să fie din București, de la Craiova, din Iași, unde poate de undeva, din caravana, unde caravana? ați, Vlad? Astăzi caravana este la Vâlcea. Nu, nu e, mă, duminică e la Vâlcea. Craiova. Azi, azi e la Craiova. Asta... Și, și mâine? Mâine este la Vâlcea. Nu, e la Craiova. Minimul, duminica e la, e la Craiova. De la Craiova, spre Ia să vedem. Da, tovarășa. Sună. E, na. <laughs> Cum ți da da seama? Haideți, domnule, răspundeți. plecat la Robbie Williams. Roagă calculatorul să mai selecteze un telefon dacă Ia să nu răspunde. Mamă, ce ghinion are. Mai tăie o șansă. Suntem așa. Până la 10 avem timp. Până sună ocupat. Dar nu are că da, sună căsuță. ciudat. Sună bizar. Asta e. A fost atingere. Haideți, domnule, la, la Robbie Williams. Să răspundă clar. În că sună aiure. Nu sună domne, a iure. E plecat. Mai, Mai sună pe cineva. Abonatul nu răspunde. Ne pare rău, tocmai ce ați pierdut două bilete la concertul Robbie ce Williams de la Paris. Minion. Transport până în capitala, până în Orașul Luminilor și cazare, evident, că nu vă trimiteam să stați noaptea prin Paris. E periculos. Ia să vedem. Un alt telefon. Da Așteptăm să vedem dacă sună, dacă răspunde cineva și vă trimitem la Robbie Williams. Asta e o surpriză așa, cu ocazia zilei de 23 Și unde câte dune la Paris acolo? La Paris. La Paris. -o piață. Pe șanselizez <laughs> sau nu? <laughs> nu. De... Altcineva. Sunt eu, vecinul tău de la 6. Ne-am întâlnit în lift Nu știu dacă o mai țin minte Vlad o traducere simultană Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem prietenului Robbie Williams și voiam să te invităm la Paris Dacă Robbie... Robbie te nu invita vi? la Paris, dar e timid și... Bună dimineața! Cu cine ah. avem onoarea? Suntem Vlad, George, Luca, Ioana. Cristina, de unde ești? Din Tulcea. În Tulcea! Ce Din... faci tu la Tulcea în dimineața știi asta? Știi că de departe... Muncesc, la muncă. Ești la muncă? Am înțeles. Da. Și ce faci? Mergi, mergi, uh... mergi la Paris? Da, da. merg la Paris. Ai Sunt fost fași. urată la Paris? Nu, n-am fost niciodată. Niciodată n-ai fost la Paris? Luca merge săptămânal. Să nu da. lasă. Să nu lasă. <laughs> <l> <laughs> exact, <laughs> Cristina, Mila. să știi că ai avut noroc... Am, încercat, am mai sunat pe cineva mai devreme care mi-a răspuns Probabil că la da. serviciu și avea puțin ghinion Nu știm dacă ascultai radio sau nu acum Da, însă... l-ascultam și ascult și acum ah. Te simți bine? Da, am emoții. Cu cine pleci la Paris? Cu o Cu în Ce norocos, domnule Da, foarte frumos usfie. Ce norocos să vadă Parisul Arături de da. tine la Robbie Williams la Robbie Da, Williams. super Îți place Robbie Williams sau ai fi vrut să-i la Phil Collins? Nu, nu, nu, nu, nu, nu Îmi place mai mult Robbie Williams N-ai fost să-l vezi la București, nu? Nu, nu, n-am fost nu, Adic nimic. Adică ce, dacă să deam la Phil Collins nu te duceai, a? Mă duceam și la a, Phil Collins da, dacă ce era. Mai știi câte SMS-uri ai primit? Ai trimis? A, câteva zeci, dacă nu, câteva zeci? sute Sute? Mă, wow, dai, ai suficient <laughs> <gântu -i> e suficient Bine, se a făcut cu copy-paste. Uh, <gântu -i> da, da, da, exact. Cristina, exact. <gântu -i> <gântu -i> felicitări. Europa FM te trimite să-l vezi pe Robbie Williams live, în concert la Paris. E surpriza noastră, dinaintea Mulțumesc vacanței. Și felicitări și îți mulțumim că asculti Europa FM. Mulțumesc și eu. I contemplate my faith? And do they know the places where we go When we're grand? old? Cause I have been told that salvation Let their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head And I feel the love is dead I'm loving angels instead And through it oh.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 Instead, and through it all, me protection. Take me I'm loving angels instead era Cristina mai devreme că pleacă să l vadă pe Robbie Williams la Paris, alături de prietenul ei. 9 și 49 de minute. Începând de mâine o să auzim așa. O dimineață de milioane cu Toddler pământul în direct de pe plaja Europa FM. Pentru Venus și Saturn, bună dimineața, Teddy. Bună dimineața. Bine v-am regăsit aproape deja de drumul către Bade. Este o vreme caniculară, dar asta nu trebuie eu să vă spun. Și când este vremea așa, probabil nici asta n-ar trebui să vă spun. Ar trebui să vă mutați cu toții la mare. Și știi că facem nu noi. Avem noi nu avem, avem noi norocul ăsta, Doar tu te muți la mare weekendul ăsta și începând de weekendul viitor rămâi non-stop uh, la mare în direct de pe plaja Europa FM, acolo unde, de altfel, o să venim cu toții pentru concertul Europa FM live pe plajă. Bun, ce ai pregătit anul trecut? Uh, am, am văzut rațele și vânătorii. Pe plajă am văzut copii. Da, țară-țară vrem ostași. Au fost hiturile verii 2016. Concurs de castele de nisip. Exact. ce pregătiți pregătit pentru 2017? Adică sigur ai tu ceva în una în mânecă. Păi o să păstrăm hiturile de anul trecut și între timp au escaladat așa tot felul de jucării printre, printre copii. Și o să avem o competiție cu acele jucării. Nu vă gândiți la kendame nu? sau la... Ne, ne, ne, ne, ne. Am ceva mult mai tare, se face și o tabără, de al păcătării al doilea sau al treilea ani pentru bat o groază de copii pentru a ajunge în tabără respectivă, ca să se joace cu jucăriile acelea minune. Deci cineva organizat de la o școală, da? Să înțeleg bine, a organizat tabără pentru copii. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e de la o școală. Se fac niște tabere pentru un anumit joc, care e pur și simplu shit. Sunt niște puși din alea speciale care costă o groază de bani. Sunt două tabere care se luptă acolo pe plajă. Asta încearcă să ne Exact. Și vom avea acel joc inclusiv la noi pe plaja Europa FM, vom avea foarte multe premii, vom avea și bătaie cu apă, vom avea uh, uh, tot felul de concursuri, uh, dacă am zis pentru cei mii, să zicem că vor fi și pentru cei mari și partea cea mai bună dacă veniți dimineața de vreme la plajă și rămâneți cu noi până seara, o să-ți lucruri interesante de făcut. Iar dacă vreți să fiți uh, într-o vacanță mai intelectuală și să citiți, nu aducem vrem. și anul acesta cărți la plajă pentru cei care vor, o să deschidem acea bibliotecă care anul trecut a avut mare, mare succes. L-ai pierdut pe Vlad, El nu mai vreau să citească. să când au auzit jocurile și pentru cei mari. Să <ră> vezi <ră> <ră> ce pun și cu apă <ră> să ții <pe> acolo <ră> când ești Auzi în studio. Deci dacă e de cu arme, Că sunt <ră> jocuri declarate, nu poți să te superi. cu nu știu ce, îmi cumpăr un obuzier de -asta. Da, cu apă. Un obuzier cu apă și am câștigat. Auzi mai țineți minte că <ră> în primul an când am făcut plaja era în alt loc, dacă nu mă eșel spre Jupiter încolo, am avut plaja Europa, ai și am avut o piscină? Niciodată, mai țineți minte piscina aia. Cred că de câte, Aba, pe, da. de câte ori pe zi te băgau cu capul la fund acolo. Da, știu, da, noi pe, lângă, pe lângă pișina acum da. e Marea, care este Așa foarte prietenoasă, plaja unde noi suntem în momentul acesta cu plaja Europa FM între Venu și Saturn și ne putem intra destul de mult în apă. Și să știți că repetăm această Sper chestie să și nu intrăm. Asta. Doamna... Să intrăm la apă. Mi-aduc -mi, mi -mi o acum, dacă zice domnul Zafiu, da, la prima, primul... debarcare. La prima debarcare pe plajă s-au străduit domnul Luca dumneavoastră, parcă nu era cu noi nu. acum cine misiune în Era o, în o piscină de-asta de construit, cum să spun, pe plajă, deci nu era săpată. Da. Noi am stat 5 zile, ei au muncit cam 2 zile toată săptămâna să o facă. Și când am plecat, noi încă nu puseseră apă. Deci aveam piscină, dar nu era apă în ea. Da, am jucat un fotbal în ea. Dar da, Teddy a, a trăit din plin aventuri minunate, sper eu. Cu piscina respectivă, Teddy, drum bun către mare... Așteptăm Mulțumim. mâine prima transmisie în direct de pe Malul Mării, începând cu ora 8, o dimineață de milioane, versiunea de la Mare. Ne auzim de la Mare și vă așteptăm alături de noi, plaja dintre Venul și Saturn. Mulțumim tare mult, de Drum bun, da, numai bun, bine. Bun. Ce, te gândești la Mare? Lasă că da. și noi la Mare. N-am zis că mergem la Mare mai devremea anul ăsta. De Uite, plecăm din 17 iulie. Să știți că Vlad face totul de planuri unde mâncăm pe unde da. petrecem ziua, unde mâncăm, unde mâncăm, Unde mâncăm, servim masa, da. unde luăm o gustare. Da. O dar <laughs> dacă se ni se face foame, unde mergem? Da, să susținut de domnul Luca. Ne-am da. documentat anul trecut Lucrăm și acum Lucrăm cu și Aha, suntem, Cunoaștem locuri, putem să dăm și feedback, dacă vreți. O să... Da. da. Vreți să Vre? Facebook, vis -vis vrei, vrei să ținem un jurnal pe Facebook, vis-a-vis de chestia să ținem un jurnal pe Facebook, unde am mâncat astăzi? Da, să facem patrula deșteptarea Așteptăm prin cărciumile de pe litoral. Da, acum o lumea mâncă, o să e și... dificil. Poate mâncăm și gratis. Lumea și imaginează... Acolo voi să ajunge. Lumea și imaginează acum că doar, noi mâncăm, doar mâncăm acolo, dar no, nu e chiar așa. Nu, mai și dormim. Dormim, da. o, mâncăm. O, o, lu o luăm și pe Ioana, că trebuie să mucească cineva în deplasarea asta. Să <laughs> aveți un weekend minunat cu Europa FM. Vine Ștefan Leonte cu Europa Express. Numai bine. Toată ah. bine. Receptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Era amier, cu sprijin, joi, joi, joi. se de cel mai bine live pe plajă pe 27, 28 și 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Fi printre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. Oferit de Selgroß, refreshed by Pepsi, susținut de primăria Municipiului Mangalia, recorit de Bergamir. Prieteni știu de ce. Intră pe live pe plajă.rom și află programul complet. Europa FM live pe plajă.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 Orice mănânci la Micul Dejun de România? Găsești la Penny. Aidalmair Prodomo, cafea măcinată la 17,99 lei 500 de grame și șogheten, ciocolată diverse sortimente la 2,39 lei 100 de grame. Oferta valabilă în perioada 21-27 iunie 2017, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place?